Se stane příčinou radostí bohů zesnulých a všech bytostí. Pak jsme měli nechtě dnes ty zásluhy, které jsme získali, za příčiní toho, že bude na zemi dešť. Bude Pravý čas, kdy je potřeba, aby byli aby byli a aby svět prosperoval a aby král nebo Ti, co, nám, co nás řídí, Jednali ve smyslu A další je. Aká Satáča, Bumatá, Deva, Nagáma, Hidika. Bohové a Nágové. Co jsou Nágové? ne my říkáme draci nebo ty velké hadi, no, co jsou všude v Číně, jak si jim říkáme. No a češkyně, v češtině, ve slovenštině. Drak nebo draky. Český drak. Nech těch Bohové a draci, co mají. Velké nadpřirozené síly díky těmto zásluhám, které jsme dnes získali studiem na praxi dávno opatrují budovou učení ve světě. Pak druhá to samé opakují opatrují instrukce, které budám, a za třetí opatruji nás, tedy všechny bytosti. No a teď, to máme kompletní, tak to můžeme aspoň tři druhy, ještě jsou různý jiný, ale tohle jsou ty tři základní. Tak tohle mějí ETA VATA ČAME HI PUNYA sampadam, SABBE DEVA ANUMODANTU SABASAMPATISIDIA ETA VATA ČAME HI SAMBADAM PUNYA sampadam sabbe bhuta anumodantu saba sampatisidya eta vata chamehi sampadam punya sampadam sabbe satta anumodantu saba sampatisidya Aka satta chabumattha deva naga mahidika punyanta anumoditto chiravakatunukasasana Aka satta chabumattha Deva, naga, mahidika, punyantagan moditwa, cega varkan Aga, satta, chabumarta, deva, naga, mahidika, punyantagan moditwa, cega varkan Devo vasatuka Sasasampatihotu ne sasasampati cha, phito bhavatu Loko cha, raja bhavatu dhammi Sadhu sadu sadu sadu. Tak eh, jsme v polovině, právě přesně v polovině našeho zásadu hm? a tak, eh, doufejme, že jsme se rozjeli no a že to půjde čím dál hm? Tak eh, Začátek je jako základ. Polovina je rozjívění a nakonec doufejme, že všichni vyjdeme se lepší myslí a s nějakým tím satovím, malým pobuzením.